Словник. Словник – це перелік найбільш уживаних слів. Деякі зі слів, використаних у цій книжці, можливо, нові для тебе. Ти знайдеш у словнику певні уточнення і пояснення їх. Засідка Місце знаходження хижака в очікуванні здобичі. Антенни Пара тонких, рухливих і чутливих вусиків на голові у комахи. Падаль Рештки мертвих тварин, які залишає хижак після поїдання здобичі, клітина первинна структура життя. Всі живі істоти розвиваються і складаються із клітин. Свійські тварини, приручені людиною тварини, які живуть біля неї, зникаючі види, рідкісні тварини, яких стає дедалі менше, місце оселення. Середовище або місце, де живе тварина. Вимерлі види. Окремі види тварин, які вже зникли. Травоїдні. Тварини, які вживають виключно рослинну їжу. Безхребетні. Тварини, які не мають грящового або кісткового хребта. Парування. Шлюбна поведінка самця і самки під час розмноження. Нічні тварини. Тварини – які сплять або відпочивають вдень і активні після настання сутінок, Всаїдні тварини види тварин, які їдять і тваринну, і рослинну їжу, планктон. Дрібні водяні рослини і мікроскопічні тварини, які плавають у товщі води. Хижаки. Тварини, які вбивають і їдять інших тварин. Жертва. Тварина на яку полюють і яку вживають у їжу інші тварини. Гризуни – група невеликих рослиноїдних савців, таких як щурі, білки з великими гострими передніми зубами-різцями. Хребетні тварини – тварини, тіло яких має хребет. Саванна – трав'янисті луки і степи з поодинокими деревами, такими як баобаби, акації, пальми в умовах тропічного клімату Стерв'ятники М'ясоїдні тварини і птахи, які не полюють і не вбивають самі здобич, а підбирають залишки жертв інших хижаків Вид Окремі споріднені групи подібних тварин, які при схрещуванні особин паруванні народжують нормальних малюків, здатних пізніше до розмноження Тропіки Райони з вологим теплим кліматом, які знаходяться поблизу екватора. Тропічні ліси вологі і дуже жаркі. Тундра – холодні рівнинні райони з особливою трав'янисто-чагарниковою рослинністю в субарктичних широтах Євразії і Північної Америки. Пасовища північних оленів.